19 Til slutt talte Saul med sin sønn Jonathan og med alle sine tenere om å slå David i ihjel. Men Jonathan, Sauls sønn, satte stor pris på David. Jonathan fortalte det derfor til David og sa, «Min far Saul søker å slå deg ihjel, og jeg ber deg, vær nå på vakt i morgen tidlig, og du skal oppholde deg på et skjulested og holde deg gjemt.» og jeg for min del skal gå ut og stå ved siden av min far på marken hvor du er, og jeg skal selv tale din sak for min far, og jeg skal se vad som hender, og jeg skal med sikkerhet fortelle dig det. Jonathan talte derfor väl om David til Saul sin far og sa til han. «La ikke kongen synde mot sin tjener David, for han har ikke syndet mot dig, og hans gjerninger mot dig har vært meget gode.» O han tog og la sin sjel i sin hånd og slo filistrene ihjel, slik at Jehova tilveibrakte en stor frelse for hele Israel. Du så det, og du begynte å fryde deg. Så hvorfor skulle du synde mot uskyldig blod ved å la David dø uten grunn? Da adlød Saul Jonathans røst, og Saul sverget. Så sant Jehova lever, han skal ikke lide døden.» Senere kalte Jonathan på David, og Jonathan fortalte ham alle disse ord. Så førte Jonathan David til Saul, og han fortsatte å være hos ham som før. Med tiden brøt det ut kriget igjen, og David begynte å dra ut og kjempe mot filisterne og slå dem, så det ble et stort mannefall, og de flyktet for ham. Og Hovas onde ånd kom over Saul, da han satt i sitt hus med spydet sitt i hånden, mens David spilte med sin hånd. Da forsøkte Saul å spidde David til veggen med spyde, men han vek unna for Saul, så han støtte spyde i veggen. Och David flyktet for att han skulle kunne slippe unna den natten. Senere sendte Saul sendebud til Davids hus for å bevokte det, og for å slå ham ihjel om morgenen. Men Mikael, Davids søstru, fortalte ham det i det hun sa. «Hvis du ikke lar din sjel slippe unna i natt, er du en død man i morgen.» Straks lot Mikael David klatre ned gjennom vinduet, så han kunde gi sig av sted og flykte og slippe unna. Så tok Mikael terafinnbildet og lade i sengen, og hun la ett nett av geitehår ved plassen for hodet hans, og deretter dekket hun over det med en kledning. Saul sendte nå sendebud for å hente David, men hun sa, «Han er syk!» Saul sendte da sendebudene for å se David i det han sa, «Bær han på sengen opp til meg!» så jeg kan la ham lide døden.» Da sendebudene kom in, se, da lå Terafim-bildet i sengen og et nett av geitehår ved plassen for hode hans. Da sa Saul til Mikael, har du narret mig på denne måten og sendt min fiende bort, så han kunne slippe unna?» Men Mikael sa til Saul, «Han sa selv til mig, «Send mig bort. Hvorfor skulle jeg slå deg ihjel?» Men David flyktet og slapp unna og kom til slutt til Samuel i Rama, og han ga sig til å fortelle ham om allt det Saul hade gjort mot ham. Så dro han og Samuel bort, og de slo seg i Nayot. Med tiden ble det meldt til Saul og sagt, «Se, David er i Nayot i Rama!» Straks sendte Saul sendebud av sted for å hente David. Da de så de eldre av profetene i ferd med å profetere, og Samuel som stod der i sin stilling som overhodet for dem, kom Guds ånd over Sauls sendebud, og de begynte å oppføre sig som profeter, de også. Da de fortalte det til Saul, sendte han straks andre sendebud av sted, og de begynte å oppføre sig som profeter, de også. Saul sendte da sendebud av sted igjen, den tredje gruppen, og de begynte å oppføre sig som profeter, de også s slutt gike også han til Rama. Da han kom til den historiskest sternen som er i seku, begynte han å spørre og spøre og si,vor er Samuel og David. Till det sad de, «De er i Najot i Rama. Och han fortsatte derfor på sin veg til Najot i Rama, og Guds on kom over ham, ja ham, O han gick videre og opførte seg hele tiden som en profet helt til han kom til Najot i Rama. Och han ga sig også til og ta av sigærne, og oppføret seg som en profet han også framfor Samuel, og han falt om og ble liggende naken hele den dagen og hele natten. Derfor begynte de å si, er også Saul blant profetene?